Підіймаються сизі вервички димів, чи то підпираючи собою небесну блакить, чи прив'язуючи, припинаючи її духа до села, до землі. На душі було легко, як не було, здається, ніколи, і весь час думалось тільки одне. Якщо в Господа так гарно, як оце їй зараз, то нехай він зараз же негайно і забирає її до себе» доки ніщо не сприкрило їй останні годин на цьому світі. Удруге довелося вийти за поріг, коли сонце вже добряче підбилось увись, і день, мов би, заповзявся відшкодувати урочистою красою сіру гнітючість усіх попередніх, замрячених і розквітчених днів пізньої осені. Бабине замилування світом розросталося і переповнювало її безберегим щастям. Але раптом з'яви людської постаті за двором, потай бік хвіртки, висмикнула бабу Саньку з блаженства. Вона, прикрившись від сонця дашком долоні, напружила очі і на тлі сліпучої білини першого снігового дня видивилася на Стусю. Сіпнулося серце. Застукотіло прискорно, і в тіло вернулися всі болячки та хворощі, яких вона вже майже не відчувала, збираючись у вічні прийми до Бога. Заболіли й очі, вона їх немилосердно трудила, що сили придивляючись, чи справді Господь на останок послав їй рідну дочечку, бодай, на гостювання, як не на повернення в матерну оселю. Намагалася воскресити в пам'яті рису обличчя тієї, що ген, як давно подалася десь Галасвіта, не подаючи про себе ні звісточки, ні якогось іншого знаку. І що довше баба Санька вдивлялася, то дужче шарпалася в сумнівах її душа. Справді, Настуся, чи то привиджується їй перед смертю? Нарешті не витримала, озвалася. Хто там? Можна до вас? перепитав жіночий голос од вулиці, і баба Санька не впізнала в ньому на стусі. І сприкрино подумала, для неї чудес на цьому світі вже не буде. Коли з добром, то чого ж? Заходьте, я замків не держу. Сніги ще не встиг добре влежатись, і, хоча й не з першого разу, піддався порухові хвіртки під рукою гості. Та підійшла, зупинилася за крок до баби, поставила на сніг чималу сумку і дивилась, як баба героїчно воює з власними заслізненими очима і пожаліла стару. «Ось, дайте, я вам витру!» Хусточкою з кишені пальта промокнула господині очі. Баба нарешті змогла розгледіти, хто ж це ступив до її двору в такий небуденний день, коли їй уже чувся з пів янголів у небі, усміхнулася. «Господи, яка ж ви гарна! Як же вас хоч звати?» «Наталка!» І теж усміхнулася. Від щирої бабиної похвальби, що її не сподівалась і що увійшла в душу чимось рідним, родинним, уже майже непригадуваним. За якусь годину баба Санька геть забула, що зранку збиралася в Царство Небесне. Від натопленої груби і лежанки розпросторювалося по хаті благодатне тепло. Застелений білим обрусом стіл аж кректав одноставлених наїдків, над якими, наче церква над сільськими хатами, вивищувалася темно-зелена з під шампанського пляшка бабиного самогону. З припасів на смерть і між двома жінками ані на хвилину не втихала добра, не балачка, наче вони зналися між собою цілі десятиріччя, немов і не було відчутної різниці в прожитих однією і другою літах. Спам'яталися, коли з кутків кімнати почали виповзати сутінки, до яких приєднувався надвірний завіконний смерк. Баба Санька увімкнула електрику і вдарила руками об поле. «Господи! Я ж курям цілий день не давала!» Наталка кинулась їй пособляти. Швидко насунулась ніч, що її Наталка вперше збувала в чужій хаті чужого села. Баба Санька за давньою сільською звичкою окладалася рано, не зробила винятку і заради несподіваної доброї гості, яку послала в настусеній ген відколи вільній і після дочки ніким не обжитій кімнаті, на високому ліжку з париною та величезними готувала посих для Настусі подушками. Повела рукою у бік етажерки з книжками, мовляв, розважай себе сама. На було не до читання. Скинула дорожні лахи, дістала з сумки нічну сорочку і вдягла її. Пірнула в незвичну м'яку постіль, зігрілася. Проте спати не могла.